Ймовірно, це отруєння. Він почав думати, чим би міг він отруїтися на дозвіллі. Немає ніякого отруєння, мій друже. Це реальність, на жаль, для вас. Мене звуть Іє. Я представник нації мандрівників чумацького шляху, раси драгонів. Родні струснув головою, аби скинути кошмар зі свого сприйняття. Проте лишень холодок пробіг по його хребту, а на руках волосся стало дибки. Як заворожений він дивився на фіолетового, а той продовжував. «Пробачте, як би виглядало це неетично, але ви...» Наш головний експонат у музеї, де представлено життя на Землі, яка існувала задовго до нашого заселення планети. Ми могли б обійтися роботами, але нервові волокна нашої раси надто тонкі. Вони відразу ж відчувають відсутність живої енергії у всіх видах роботів, навіть якщо вони ідеально імітують живі організми. Ви, родні... Хід нашої історичної виставки. Ми сприймаємо все навколо не тільки очима, тому відчуття, які мають драгони, вивчаючи живий організм, просто чудові і їх не зрівняти ні з чим. На мить він замовк, а тоді продовжив. Я зоолог, фахівець із земних розкопок гомінідів. Якщо казати вашою мовою, на щастя, писемних джерел землян залишилося вдосталь, як і деяких відеосвідоцтв. Вас клонували шість років тому із біологічного матеріалу, який ми знайшли у Центральній Європі. Ви вже пробачте нас, що нам довелося насаджувати матрицю свідомості, пов'язану із життям у старовинній країні цієї землі. Жоден клон так довго не тримався. Ви... Найбільш психічно стійкий з усіх, які нам траплялися раніше. Жінку ми не змогли клонувати для вас. Слабка психіка жінок не витримує злеття із матрицею поведінки, яка необхідна експонату. Родні тепер розумів. Це не отруєння. Це просто сон. Просто якийсь дивний та заплутаний сон. Він заспокоївся внутрішньо і уважно слухав фіолетового, потупивши очі вниз. Хоча слухав не те слово. Той, що мовив, доносив ідеї до рода телепатично. Деякі звуки з його рота все-таки вилітали. Вони були більш схожі на суміш китайської мови та весняного квакання жаб. Заспокоєний род вирішив просто посміятися із того, що відбувається у сні. Родні, ви не можете сміятися із ситуації, бо якщо вас не соціалізувати, доведеться вас приспати. Мені не хотілося би цього робити. Повернути вас на роботу більше не вдасться, тому що матриця поведінкових реакцій та ментальних уявлень Можлива у роботі з експонатом лише одного разу все набагато серйозніше. Родні чув тільки квакання, тоді І е... телепортував рода до вікна і поставив його там. Я вийду на кілька хвилин, аби ви прийшли до тями. Родні дивився у вікно і побачив там. Багаторівневий світ, невідомі літальні апарати, багатовагонні потяги, що ковзали у повітрі, багаторівневі вулиці, хмарочоси дивної форми та кольорів і багато, багато, багато фіолетових істот усюди. У його голову закралася думка. А що, як він не спить? Після такої думки не тільки холодок пробіг вздовж хребта, а ще й руки затряслися, і крик здогад в голові пролунав. А раптом все-все-все, що було у нього цінне, вже не існувало. І луки, і дерева, і річка, і бабуся, і далекі батьки, хенк, пес, і навіть травневі джмелі, і червнева конюшина, і листяний легкий шум, підлітній вітерець. Раптом цього всього вже немає». Скупа сльоза скотилася із блакитних очей родні на бліде обличчя. Він відчув себе голим, та не просто без одягу, але й без шкіри. Він зрозумів, що він – мрець. Самотній мрець без свого світу. Він ніколи так не цінував кожну травинку і звичайний вітер. А зараз все це виявилося недоступним. Тільки бетон, пластик та залізо у вікні. На дворі не було жодної граминочки живої зелені, тільки пористий інопланетний світ, світ холодних фіолетових істот зі злими риб'ячими очима. Виходить, людина абсолютно не може жити без свого світу, без свого прекрасного світу природи. У кімнату зайшов фіолетовий і схвально промовив. «Нарешті ви стали розуміти. А то, знаєте, нам треба вирішувати вашу долю самим найближчим часом. Присипляти вас негуманно, так вирішила міська рада та й усе пристойне суспільство. Невже я сам один у всьому світі?» Промовив слабким голосом Родні з надією. «На мій жаль, так!» Родні заплющив очі і обхопив голову. Він готовий був вибухнути, але на допомогу йому знову прийшла рука зі шприцом із стіни. У своїх думках Род бачив лісове зелене царство. Хоч би крихітний шматочок землі, Хоч би одну єдину травиночку, але ж справжню. А де сонце? Сонце зараз таке агресивне, що ми накрили землю куполом, котрий захищає її від ультрафіолету. Тому світло доступне лише інштучне. Все скінчено, подумав Родні. Він просто клон. Клон, у якого немає історії, немає близьких і нічого немає, окрім уривків уявлень про нормальне життя. Він навіть не людина. Її клон. Родні приспали та вирішили соціалізувати його поступово. Йому знайдеться місце у величній цивілізації драгонів, але йому може бути самотньо, тому що законом – Непрописана можливість клонувати друга для Родні у таких позаштатних ситуаціях. А драгони дуже законослухняні, тим паче, що тоді друг буде теж приречений на розлади психіки. Родні снився сон про те, як фіолетові чудовиська пожирають своїми чорними ротами людей. Війна! Війна! Війна! Все палало і диміло. Все гинуло і зникали з лиця матінки землі. Всі люди. Все пропадало. Він знервовано повертався уві вісні і дуже страждав душею. Неймовірно страждав. Проте заспокійливі препарати накопичилися в його організмі і він прокинувся з холодним розумом. Дещо пізніше Після медичних процедур, душу, сніданку, до нього знову зайшов у кімнату фіолетовий ІЄЕ. Родні згадав свій сон і ображено глянув на відвідувача. «О, ні! Що ви, що ви! Ми ніколи не воювали із землянами!» Родні здивовано підняв брови. Він здивувався дуже щиро. «Так, мій любий!» Земляни колонізували багато космічного простору і просувалися все далі і далі за межі вашої сонячної системи, і лише після того, коли тут землян фактично не залишилося, вже ми населили Землю. Але чому? Род був вкрай розгублений. Глобальне потепління сягнуло таких масштабів, що всі екосистеми Землі спершу почали виходити з ладу, Потім відбулося невеличке ссунення земних полюсів, і рівень океану значно підвищався, як і температура повітря. Земляни не могли більше тут існувати без штучно створених міні атмосфер під куполами або ж в ізольованих приміщеннях. Та вони б тут і залишилися, якби не частота вивержень вулканів, землетруси повені. Ми застосували свої технології, аби стабілізувати планету і уникнути постійних катаклізмів. А земляни ж просто переселилися. Але куди? В очах у Родні засяяла Надія. Навряд чи ми вам у цьому допоможемо. Ми не контактуємо із землянами. Родні розчервонівся і заплакав. Фіолетовий продовжив. Нам лише відомо, що перше переселення проводилося на планету Марс. Потім вони створили багато штучників-планетоїдів Марса і Сатурна, а далі поступово вони просувалися до краю Сонячної системи, там, де теж є маленькі планети. Що далі, ми не знаємо. Нам було очевидно, що раса вижила, але різниця наших ментальних уявлень настільки велика, що земляни з нами ні в чому не збігаються. Ми якось пройшли повз одне одного. Тільки коли почало поставати питання історії тепер уже нашої землі, ми почали створювати різні музейні експонати, котрі демонструють доісторичне життя. І ви – знаменитість у нашому місті. Та що там місто? У багатьох містах і країнах Землі ви знамениті. Про вас говорять у новинах по всій планеті. Мільйони драгонів переживають за вашу долю. Адже ми не знаємо, скільки може існувати клон вашого виду. Слова про те, що родні знаменитість, ані трохи не зігріли його серце, що тужило. Йому так хотілося до травички, до людей, до пса. Його завжди усміхнене обличчя перетворилося на лице найсумнішої людини на світі. «Але хто я?» – сказав Родні тихим-тихим пригніченим голосом. «Нам майже нічого не відомо». Лише те, що ви жили десь у центральній Україні 21-го сторіччя за вашим календарем. Ви прожили своє життя до глибокої старості, і ваші останки були знайдені серед масового поховання. Охайного! Мабуть, так ховали своїх одноплемінників особини вашої раси. Ми знайшли табличку із датою вашої смерті та ім'ям Ростислав але ми наклали матрицю властиву тій землі, де було представлено музей, і тому вибрали для вас співзвучне ім'я – Родні». «Рости слав», – замислився Род. «А ще», – продовжував Фіолетовий, – «ми застосували наші досягнення в біоінженерії, аби ваш вік був близький тридцяти рокам». І повірте, це зовсім непросто з огляду на стан останків, які нам були доступні. Далі життя родні перетворилося на повну похмурість. Він навіть не міг вбити себе, тому що стіни кімнати були м'якими, а гострих предметів та смужок тканини йому не залишили. Психологічна експертиза – встановила, що Родні намагатиметься накласти на себе руки, тому драгони охороняли його дуже пильно. Род був зовсім апатичним. Він не жив, він існував. Їв, спав, дивився в стіну і зрідка у віконце на багаторівневий світ фіолетових. Ось, мабуть, і все. Атмосфера сучасної землі – була невідповідною для його організму, тому фіолетова раса планувала зробити йому великий і просторий будинок, де буде багато речей з його епохи. Він неохоче йшов на контакт із драгонами. Він не хотів нічого планувати. Сенсу не було ні в чому. Так було довго, поки в один прекрасний день не відбулося справжнє диво. Вночі у кімнату Родні тихо пробралася одна фіолетова істота. Це була жінка, драгонка. Жінки мали більш витончені форми і м'які риси. Вона відкрила свій чорний малесенький рот і мовила розбудженому заспаному роду. «Вітаю! Я із суспільства захисту земних видів». Звучить дивно, адже видів ніяких немає, але є багато клонів рослин і тварин по всій планеті. Ми хочемо вам допомогти, родні, і врятувати вас, але це незаконно, тому потрібна найсуворіша таємниця. Родні струснув головою і подивився у нерозумінні на витончені десятки очей на маленькій голівці». «Я вам повідомлю найприємніше, що ви й самі не очікуєте». Фіолетова дівчина, здавалося, тріумфувала. «Тут на планеті є резервація людей, дуже невеличка. Вона засекречена. Суспільство про неї нічого не знає, але наші зв'язки, наші особисті канали допоможуть вам туди дістатися». Родні спершу остовпів, а тоді заплакав немов маленький хлопчик, якого нарешті погладили по голівці. «Не бійтеся, все буде добре», – заспокоювала його ця чудова драгонка. «Завтра вночі ми організуємо вашу втечу. Резервація знаходиться далеко на півночі». Там простіше створити штучний мікроклімат, не привертаючи зайвої уваги. Вона торкнулася своєю клешнею його плеча і пішла. Родні більше не міг спати. Ледь-ледь не показуючи фіолетовим своє напруження, він дотерпів до наступної ночі. Його серце вистрибувало з грудей, коли він чекав втечі у повній темряві своєї кімнати. Хвилини здавалися годинами, а в голову його закрадалася думка, що його, мабуть, обдурили, а, можливо, його рятівників і змовників розкрили. Тривога зростала, і нарешті двері його кімнати м'яко прочинилися. У кімнату увійшли троє фіолетових, і вони тихо сперечалися між собою, в основному телепатично, але їхні чорні роти все ж таки видавали якесь... Шипіння та плямкання. «Ой, В'юе, ти не знаєш, що кажеш. Він не перенесе телепортації», – говорила фіолетова особа нижчого росту. «Ми взагалі не знаємо, як клони переносять телепортацію, тим більше, що в них ослаблені нейротичні зв'язки та міжклітинний простір менше накопичує жири. Ти не думала, що буде під час збирання?» «Марріне, у нас немає іншого виходу». Ми маємо ризикнути, або він проведе в ув'язненні все життя у своїй штучній клітці на самоті, або він матиме, бодай, невеличкий шанс. Третя фіолетова особа, мабуть, підтримувала вюе і випромінювала схвальні еманації. Маррін застиг, але потім погодився, адже довічне ув'язнення життям не назвеш». «Ми вже зв'язалися з людьми із резервації. Вони чекають на наш сигнал і передали нам чіткі координати», – тривожно говорила В'юе. «Приготуйся, Маррін. Заряджайте телепортаційний стартовий майданчик і давай вже формуй канал, поки я поясню Родні, що йому робити і що на нього чекає». Ласкава, витончена В'юе блиснула багатьма очима і знову торкнулася до Родні, який вже сидів на ліжку. Зараз ви відчуєте нудоту. Ви в зоні ризику. Ми відправляємо вас у резервацію людей через телепортаційний канал. Ви можете померти, але іншого способу ми не маємо. Наша організація не популярна у суспільстві, і ми не маємо законних методів для допомоги вам. Ви погоджуєтесь на ризик. Родні у відповідь люто закивав головою і промовив «Так, так». «Тихіше! Нас можуть почути!» – нагадала йому Вюе. Далі Родні опинився в кольоровому спалаху. Його нутрощі почали розриватися на крихітні частинки. Але він практично нічого не відчував, крім високого тиску, ніби він почав сам спалахувати. У білу кімнату Родні увірвалася поліція у вигляді темно-фіолетових фігур – і швидко вимкнула телепортаційний стартовий майданчик. Трьох співвітчизників-злочинців обеззброїли якимось дивним способом, так що витончена в'ює, грубий Маррін та третя особа стояли паралізованими і тільки очі їх оберталися, як під час фази швидкого сну. Проте, вочевидь, деякі телепатичні можливості в трійки злочинців все ж таки залишалися тому що останнє, що почула ВЮЕ від Марріна це слова: "Синхронізація телепортаційного каналу проводиться поетапно". Він проскочить. ВЮЕ задоволено махнула витонченими віями і впала. Всіх трьох відвели до в'язниці. Рятівники вродні Могли ув'язнити довічно за такий злочин. Тим часом Род тонув у кольорових вогнях, проте за ним п'ятами, практично вже навздогін, гналося чорне чудовицько з кривавою пащею та помаранчевими очима. Потвора вже відкрила пащу над головою Рода, і він, прощаючись з усім світом, чомусь подумав про своє справжнє ім'я. Та слідом за спалахом імені йому видалася білобриса дівчина. Вона сміялася і цілувала його в губи. Потім він побачив своїх батьків. Вони були зовсім іншими, справжніми. Вони сміялися добродушно на якомусь святі у невеличкій кімнаті навколо старовинного столу, обставленого різноманітними стравами. Потім він побачив хлопчика трьох років, такого рідного і близького. Телепортація розхитала його нейронні зв'язки, і прихована інформація прокинулася у ньому. У його клоні заверувала інформація про життя оригіналу. Раптом він згадав все. Ким був, що робив, згадав свою дружину, сина, батьків, роботу. Він був викладачем історії у інституті, його дружина архітектором. Син виріс, і в нього народилося двоє онуків. Картини життя минали одна за одною. Він бачив широколистяні гаї. Маленькі і багатоповерхові будинки. Поля пшениці, допотопні дороги, людей у місті, нескошений газон за вікном із садовими волошками і рисами. І всюди, всюди в Україні були колоски. Гіркі трави, будяки, садові квіти, старі акації. Україна! була зеленою країною, хоч і здебільшого складалася з полів та гаїв, але навіть міста потопали у зелені. Ростислав Родні тепер знав, хто він і що могло бути кращим. Комірчастий, штучний, залізний світ фіолетових не поглинув його назавжди. Він залишався собою, хоча всі близькі померли. Перелистувалися сторінки пам'яті про друзів в голові у Ростика. Але все це безповоротно пішло. Яскравий спалах щастя змінився гіркотою втрати. Подумки, Ростислав повертався в світ майбутнього, у світ, який тепер зовсім інший, де землянам зовсім немає місця, тому що немає суспільства землян. Немає повітря, де вони можуть дихати вільно, немає температури, яку їх організми можуть витримати, і немає найголовнішого – їх прекрасного зеленого світу, їх довкілля. Потвора почала стуляти пащу над тілом Ростислава, але тонка і гнучка веселка витягла його з цієї пащі просто перед самим клацанням величезних іклів. Він розплющив очі і побачив кімнату бежевого кольору. Його серце тьохнуло з догадкою, адже бежевий, бежевий несліпуча безбарвність. Ось воно, щось більш людське навколо. Навколо були акуратні вбудовані меблі кімнати. Столик із вазою і м'якими пухнастими коричневими кріслами, довга дзеркальна шафа і картина. Ростислав просто з божеволів, від щастя. Це була справжня картина, на якій був написаний маслом густий ліс. Він помітив, що в його руку встромлена голка, і він під крапельницею. У кімнату увійшла... Дівчина в тілесній сукні по фігурі із коричневим волоссям, прибраним у хвіст. Вона посміхалася. Її повні малинові губи дарували добру посмішку. Ростику, ми отримали від наших союзників всю документацію, пов'язану із тим, де вас знайшли і хто ви є. Я... я... Він чомусь не міг вимовити жодного слова. Відпочивайте, ви потрапили додому. Поки вам варто помовчати, поки тіло не відновиться від шоку і пережитої телепортаційної реінтеграції. Трохи пізніше медичні дослідження показали, що телепортація відмінно вплинула на здоров'я Ростислава. Його міжклітинні і нейронні зв'язки були ніби стимульовані, так що приховані і незадіяні шматочки генів, які зазвичай у клонів були непробуджені, прокинулися, і він, по суті, став повноцінною людиною із міцним організмом. Прогноз щодо його тривалості життя був значно кращим. Люди резервації збиралися ознайомити його із цими дослідженнями найближчим часом. Вони страшенно дивувалися його байдужості до власного здоров'я. І тільки до однієї речі Ростислав не був байдужий. Та що там, він був просто одержимий нею. Він був одержимий бажанням потрапити до теплиці резервації. Лікарі йому довго забороняли це робити, тому що... Відновлення після телепортаційної реінтеграції – це дуже ризикований період. І ось нарешті він дочекався. До нього в кімнату прислали людину – нащадка з його батьківщини. Його звали Анатолій. Він був високим, великим, миловидним молодим чоловіком із круглими очима та позитивним, життєрадісним настроєм. Анатолій потис руку Ростиславу, і сказав чемним, але твердим голосом. «Ходімо!» Ростислав ходив іще дуже повільно. Йому важко було керувати своїми ногами, але він уже відчував запахи та смаки. Вони йшли крізь довгі коридори, спускалися на трьох ліфтах вглиб під землю, а Анатолій підтримував Ростислава, допомагаючи йому йти. І ось... Нарешті. Вони увійшли до величезного ангару. Відчинилися великі залізні ворота. Зі стелі, скрізь скільки було видно на площі чотири тисячі квадратних метрів, світило яскраве штучне світло. На підлозі стояли довгі смуги багатоярусних ящиків, а в них росла і ще зелена пшениця. Ростислав прошкутильгав до одного із ящиків. Він нахилився над ним, спираючись на Анатолія, взяв у руки зелено-жовтий колосок і заплакав, заридав схлипуючи. Адже не було більшого щастя в його житті як відчувати цей молодий, запашний, справжній шматочок природи. Маленький пшеничний колосок. Тека авторів. Експонат. Таїс Вогник. Читав Руслан Алексію. Дякую, друзі, за те, що ви прослухали цю книгу. Окрема дяка авторці за довіру та дозвіл озвучити її на цьому каналі. Підпишіться на нього. Вподобайте дане та інші відео, напишіть декілька коментарів і поширте інформацію у соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Посилання на картку Монобанку та Патреон є у описі. Та найголовніше – не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, вірити у нашу перемогу, а також думати, читати, розмовляти українською мовою. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!